Най-достъпното нещо В нашия лагер попадна чуждестранен кореспондент. Като турист той е поискал да се запознае с природните красоти на България. Обиколил е много български планини. Сега пожела да остане няколко дни при нас. Обиколи всички по-забележителни места в околността, присъства на паневритмията и на общия обяд присъства на словото на учителя, на молитвения връх, също и на вечерния огън. Срещна се с учителя. Зададе му няколко въпроса. Учителя му каза Народите трябва да следват божествения план. Светът може да бъде изправен само в хармония с този божествен план. Въпрос Има ли Ати рай? Някои и на земята живеят в ада, а други в рая. Въпрос Може ли душата да живее извън тялото? Може. Въпрос Облаците израсли са на разумни същества? Те са толкова разумни, колкото и цигулката. Чрез тях се изразява разумността. Въпрос. Има ли разумни същества зад външната природа? Да, има. Това са слънчевите същества. Въпрос. Видели ли сте някои от слънчевите хора? Аз ги виждам постоянно. Въпрос. Как изглеждат те? Те са облени в светлина. Не им трябва лампа. Като дойдат, те цели светят. Въпрос. Какви са вашите възгледи за медицината? Главни лечебни фактори са слънцето, въздухът, водата и храната. Реплика. Ние пътуваме из разни страни, за да изучаваме разните движения в света. Движенията мъчно се изучават. Вие имате много трудна задача. Всяко движение, което носи напредничави идеи, има божествен происход. Всички движения не са се разкрили. Те едва сега се проявяват. Всички движения в човечеството днес трябва да съзнаят следното. Единственото достъпно нещо в света, което може да сближи всички хора в целия свят и всички същества, от най-малките до най-големите. Това е любовта. Ако хората изучават нещата от гледището на любовта, ще ги разберат. Ако не ги изучават така, нищо няма да разберат. Ние не искаме да ви представим най-хубавата страна. Ние ще ви представим най-малката страна. Най-хубавото, после ще го намерите.